عن الفراسي قال قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن الفراسي فراسي سيبجهو زمابلا وقال ديوان شخلت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نبي عليه السلام تووي شأس آلو ذلك سوال كوم ارادة من سوال كنا نبي عليه السلام علا سوال والنواظ وان كن تلعبوا فبالكل شيء يونو صدر يدي مينو بالطلس عليهن اني كانوا واره واره نشانو واره دي کی یوداره اني کمبره الحلال ذری اني كانوا مال حلال بدل کی دوئے مواجہ نیکان خلق پر ددری لکی یعنی بیزتہ بدلن کی سبھر دیگی بیزتی بدلن کی وَإِن كُنْتَ لَا بُدَّا فَسَلِ شَالِحِينَ دَجَكُنْتَ لَا فَسَلِ شَالِحِنَ دَجَكُنْتَ لَا فَسَلِحِنَا درین دعا بدلو مو کې دې چې دعا یې قبول نه خلاص دعا وغوښتي اسو نو اخلاص شي علي مساوي قال اسلام ورني او مالا صدقه او اذا من محرف من مخرج الله او صدقه او زکات د لارې شوه د دینه او اد وعديتو الیه اور مګه اجازه سم راځه مکلوځ لاره سمول راځه مکلوځ هم راځه وګور بل امارنی به عمالته نماله حکم وګور مزدور باندې سترې راځه څلور دي زکات را وږو په خاطر دي مزوري څه ده او كنت ما ذوی انما اعبد لله دولا اللہ رفع رفع دید ما مزدوری بشارا مزدوری بھی بھی نه اللہ با الله انما آمنتو للہ و محاجری علی اللہ قال النبی علیہ السلام ما دوی خوز ما اوقیتا فینی قد عاملتو علیہ السلام واقعا چکم یو در کھولی ما نبی علیہ السلام برا وقت مزدوری کرد وداغ علیہ بکاتا آملو ما فعملي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مالا بیاڑی راکا او مزری راکا فقلت مثل قولک یا نبی علیہ السلام ما سوی اذا اوتیت شیئا من غیر ان تسالو چیکره دلته شی درکشی بغیر دغفتنه دی والو م شوه ک دینی خدمت کوي د مزدوه د پااره نه کوي او بغیر د د د غختتن تا شو د لاجر نفر را راجر نهبر ځانله خو رااکم دی سره خم بیا دی علي رضي الله تعالى و فرمائ شواء ورد فرد عرف الله نديو سويب عرق شواء السؤال قول خالقنا ما غوات في هذا اليوم وفي هذا المكان أسأل من غير الله قوانا سوي وارتخاف قدير لك رضو تعالى لا في هذا المكان أبيا قدير بیت الله جل شک من غیر الله او بیا غوړی د الله نه ورلا نه کوم څه باندې تکایې اڑ سیته او د مکان تکا غوړ معلومی یوازې سوال کوه چې مخښه نه وي او په مقدس زمانو او په مقدس مکارونو کې ښکارو لکه وروجه دا وروجه چې څو ځینې کم شي که زیات پکارو چې स्वर्गونو چارته روان شو کوله هر جمعې ورځ او د جمعې په ورځ د جمعې مښه باندې स्वर्ग دې دي چې ګامشي جمعې سره راوړي ورنست نو زمونږه کار ولټه پکارو چې مقدس ازمنه او مقدس مکانامه سوالو نګلې شي او اوس سګندره رسول نه زیات پدغه لایي تطلبینه دل نه په په په قوب الدر نبی و دره کومه په یو گزار باندې په دوره باندې ورې گزار ورکو انا ما خارکلامنا یو الناس کوش یه څوک ان فاما چې کوم دا د کوم سره د بل نا تما سارتینو غریب دی تما ګذريته کی د दुसरे وړه دې ته کیږي خبره کوي کنه وختانه د سن زده خلک وخت ما دا غریب دی ور و ان الیاسه بینن او ایاس یعنی استغنا د خلق کنا کله خلق نه د مخلووب ته نامزل مخت دی غنا د دا د نفس پرې مور شي ن پرې مور رحم الله تعلا به دا د الرحمن مماشر و که د تمامه د مخلووبته دا را پرېخواه نو بعضشاید د مبارک شکهګ دا سر د خپل در نه کاریتا مد مخلوق درم اوکرآ او کدائی دی مبارک شاک بات شایی بیادی کدائی مبارک شا بیاد بات شایی بی ملگره میراغلہ دو سوی عرب و اسوال جو آگرہ دوگو شیطر مولیل پیوییی چید درس مولاد درنا میں دو جو مات کی امان بیاد کامرا که ناس تو مان بیدماس رکی را دو شیمال بودشی کمدنو کولی سمیر آوڑی او کول کول په مملل سعودي عربستان کې را روانې وه له کول او کول روانې او اثر برال لودي پیسې ارامه تاسو وراره هیڅ ولا سره نو نوې زمایو سالر د سرطو د کولو په ما ته وی چې مولای سره د سالر نه په ما نه جوړا په نفس باندې چې پاس ته ویلګي ترځه زما مخلوق ته معنا کوي هیمالیا ستاره ګل پلماوله دې خوشاله شم یزکه چې زمان زمان نفس له اسلام را چې دې بیا د مخلوق نه نگی سمونه دې زما دې لګي د واد کار ته معنا دی او ژوندونه خپل کړو پاس ته و ان ان ایاص لن او استغناء مخلوقنا نو عزیز مخلوقنا د عمل داریرا وایه نرمه ای زای اسائن چې ځوان چې نشته ونه انو چې کله باندې اوسینه نو امید شي او داګه نمول شي او دا سو پروا نه وان سوغان قال الله علیه وسلم مې یو پرولي الله تعالی سره نشه سو په زیمواریا کې ماتره خبرې چې ونه واری د څنګه سشي دا زیموارو راست رسو شي چې زبره چا نشه شي فَأَتَكَفَّرُ لَهُو بِالْجَنَّةِ ظُبُرُ لَسِ مُوَلِيِّ إِسْيانَ وَهَرَكَمْ مطلب جدو وخاتمه بچائی فَإِمَان بَنِي وَجَنَتَ بَجُو فَقَارَ صَوْبَان صَوْبَانَ عَلْيَ اللَّهُ تَنْحُوَ تَوِي دا دې مواردو څه څه باندې جنازه شي غواړم صوابان دي او ذاتي چې لا يسالو احدن شيئا لشان بيست شي نه غوښته صوابان زلات انوبه دا لشان دي کوم نس لا يسالو ناس شي نه غوښته چې سي اوه دې ابو زروي قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم درعوه صلی الله علیه و آله و وسلم و هوش علیه او نبی الاسلام فرمات له شرط روانه لرو چه الله تسال الناس شیء سو استعلامه شیخ و قلت خاطر اپ السيد نمران نبی الاسلام ولا صوت تا ان سقط من قلب کله ثناکات صفر شعبدر ششو بار ولاری بار سور تاب پریوټ نو دا چې اوب پسې تاونه چرای کا پهلور ورغست کیږي په خپل ورغست سره خوشيږي دا چې کمونو نه غوږ راپېږم راو دا مبالغه نه کوي چې سوال نه زه سوال ختم شیدو باندې هیڅ نه شي وایي بعدان چې خپل ملګری ته له اوفرکا نو پاتہ خپل سره اوس 74 د چلې لګا چه تاغت اوالی رو برا کنو پاکت تس شا راوالنو کتیر آلی اغلالا روال در کنو چه مالم دلیا کنو روحا کنو تو خودسوال لابد شو گنا فرق در در روالنو دردن بس دار جیس خوادر تی چه بس صوب بینی مال داو که مال دا فرق داو که وش آگر کرا وش آگر کرا وش آگر کرا ماش دا کنو ساسو پاند روان دی زرزو لیلی شید داشه wala sawtaka <laughs> in saqataninka khat ta tan dilay lay <laughs> tarli jisara aku shere da pata aflogu wala khulala ba bulin ta afqul